Съществува само, че в друго пространство. Заспивайки и събуждайки се, вие се премествате от Едното пространство в другото. Не ви ли очудва това? Не ви ли плаши? Просто сте. Свикнали, но сънят и събуждането са от същия порядък, както животът и смъртта. Животът е сън, смъртта е събуждане, а на обратното, разбирате ли? Добре.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 А реалността е сън. Нека кажем, че реалността е сънуване наяве, а обикновеният сън е сънуване. Насън. Сънуването може да бъде или осъзнато, или несъзнателно. В несъзнателния сън вие сте глупави. И безпомощни като зайци. Но щом започнете да контролирате вниманието си, оживявате в Филма, придобивайки способността да действате самостоятелно, по своя воля. Превръщате се във меняеми персонажи и можете свободно да се разхождате в съни си. Наяве Вече сте изпробвали това. С времето ще се научите да правите същото и в съни си. Но да притежавате подобна способност наяве е много по-важно, защото филмът на съния, макар. И да има реална филмова лента в архива на вечността, все пак е виртуален. А животът е истински.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 Събудили сте се в съня си, сдобили сте се със сила. Докато околните продължават да спят. Не смятайте, че предимството ви е превъзходство. Не се. Отнасяйте надменно и снисходително към спящите. Това е позволено само на мен, защото съм. Тъв ти, вашата жрица, а вие сте мои поданици и трябва да ме слушате и да ми се възхищавате. Възхищавате ли ми се?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 Спомняте ли си, преди разходката съни си, трябва да сте настроени положително към? Околните, иначе ще бъдете наказани. Високомерният, злобен, надменен, горделив, гнуслив, самодоволен самохвалко ще получи. по понуса. Не от мен, от от мен няма да дочакате подобна милост и чест. www.spl.net6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 Макар, че бихте могли. Напразно се залъгвате с надеждата, че съдбата, макар и предначертана, е във ваши ръце. Същност е много по-лошо. Води ви строго определен сценарий. Само ви се струва, че действате по. Свое осмотрение. Това е много правдоподобна, но все пак иллюзия. Иллюзорно може да бъде не само. Това, което виждате, а и което правите.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 Не се надявайте, не се суетете, създайте си. Реалност алгоритъм на осветяване на кадъра. Едно. Осъзнайте, че сте в един от активаторите. 2. Събудете се, виждам себе си и виждам реалността. 3. Активирайте плитката и без да отклонявате усещането си от нея, си създайте реалност. 4. Отклонете усещането си от плитката. Пет. Ако събитието е важно,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 ако ме слушате, реалността също ще ви слуша. Изпълнявайте постоянните, многократни повторения, докато не ви станат навик. Иначена. Нищо няма да се научите. А ако не се научите, ще ви взема къщичките и ще ви превърна в още погадни същества, в голи охлюви. Аз съм тъв ти, ваша господарка, каквото си поискам, това правя с вас. Преобразяване. Идвайте тук.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 Какво правите обикновено, когато се стараете с всички сили? Опитвате се да волювате свече. Случилата се действителност. А какво ще започнете да правите с бъдещата реалност? Абсолютно. 13 Същото. Навикът ви е такъв. Непрекъснато се стремите да промените всичко така, че да стане.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 Не пречете и не се мутайте в краката. Както обикновено, мислите, че трябва да положите усилия и бъдещето ще ви се подчини. Но се, Прави друго яче. Физическата сила, също като силата на волята, работи само в реалността на текущия кадър. Можете да волювате с осъществената действителност с цялата си глупашка мощ, щом ви харесва.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 че наяве от двете странина. Огледалото реалността е една, материална и виртуална, но една. В съня ви обаче е действителността. И огледалният свят са несиметрични, материалният свят си остава на мястото, а вниманието ви. Отлита далеч в други светове. Още една разлика. В съни си вие още по-дълбоко потъвате в сценария, докато събуждайки се. Наяве, виждам себе си и реалността,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 Не са ви хванали и всичко. Се е наредило според вашето желание. Ето това е игра на имитиране. Вие се разхождате във филма като оживел персонаж. Преструвайки се, че не сте жив, и сменя лентите по свое осмотрение. И никой нищо не подозира нито сценарият, нито другите персонажи. www.esplete.net-16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 В средновековието за такова нещо се изгаря лина. Клада, а сега могат да ви пъхнат в тих приют. Вие сте ми малко лудички, за това не бъдете спящи. Не издавайте присъствието си, слушайте жрицата. Си. Толкова ви обичам, че всички бих ви убила. Присъствие. По-скоро идвайте при мен, хитрите ми имитатори и коварни измамници, тайни маняци и скрити извратеняци.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 Когато той осветява целевия кадър, събитията се развиват точно в посоката, която ви е необходима. Избирайки филмовата лента, вие задействате нов сценарий, но той не е ваш, а е заснетна. Лентата и то без да знаете. Ваше е единствено целевият кадър, филмовата лента се избира сама. Съобразно поръчения кадър. А как става това, не е задължително да знаете. Осветявайте кадъра.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 Слушайте се в мнението, съгласете се с нещо, приемете това, от което преди бихте се. Отказали или бихте се конфронтирали? Алгоритъмът на ползата е следният. Едно, да се осъзнаете, че сте активирали неприемането. Две, да се събудите, виждам себе си и реалността. Три, задайте си въпроса, каква полза мога да извлека? Четири, ако намерите отговора, съгласете се и извлечете полза.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 че не ви шокира мисълта за съществуването на сценарий, в който вие сте. Само спящи персонажи. Макар, че би трябвало. Не ви шокира, защото не сте способни да. Разпознайте иллюзията за спектакъл, тя е много силна. Вие просто не възприемате насериозно. Думите, че е ви води сценарият, това е някаква шега или езотерична глупост, си казвате.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 Трябва да знаете, че е необходимо да работите над себе си, да се развивате във физически и духовен план, ако не искате да се превърнете в набръчкани голи охлюви. Много неща зависят от вашето усъвършенстване. Във всеки го от вас съществува изкратана. Създателя, разпалвайте я. Не на повелителя, а именно на създателя. Да повеляваш е още едно. Изкушение.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 Набръчка ни охлюви, какво могат те? Единствено да се мръщат, оплаквайки се от съдбата. Звучи. Жестоко и неприятно, е но истина, от която няма как да се скриеш в къщичката си. А в духовен план е нужно да станете светулки в царството на сенките. Вече ви обясних как да. Го правите, просветлявайте вниманието си, те на време го проследявайте, виждайте себе си и е реалността. Дори само това да правите, започвате да светите. Ако започнете и да излъчвате... Какво? Именно? Разбира се, каквото ви привлича. Излъчвайте радост, любов и празник. В такъв случай охлювите наоколо ще се съберат около вас, протягайки рокца. Дори без да. Променяте филмовата лента, сте способни да си извоювате общата симпатия, Филмът се върти, а вие...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 Събитията – хората. Едно – искам нещо от хората или събитията. Две – искам всичко да се развива според моя план. Три – нещата не се развиват така, както искам. Необходимо е да замените навика, да контролирате с нов навик, да пуснете и да следвате. А сега алгоритъмът на следването. Едно – уловете се, че използвате активатора на контрола. Две – Събудете се, виждам себе си и реалността. 3. Задайте си въпроса, почувствайте какво казва първата повеля. 4. Ако получите отговор, следвайте повелята. 5. Ако нямате отговор, определете целевия кадър и отново се стремете да следвате. WWW.spenet.net25. Външната сила. Е как? Изяснихте ли си?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 но вече по най-лошата програма, имайки. Предвид грешката ви. В дадения случай причината за непочинението ви е вашето самосъзнание или поточно. мнение. То ви вреди, защото го използвате не по предназначение, вместо правилни действия. Извършване правилни. Самомнението ви не знае къде и в какво положение се намира. Аз. Подробно ви разказвам,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 Събуждайки се, влизате в състояние на присъствие и вземате плитката в свои ръце, силата се. Сдобива се своя реактивна съставна част, метасила. Точно тя пуска другата филмова лента. Съобразно поръчения от вас кадър. Вече учихме за алгоритъма как да използвате плитката. Да го повторим. www.spl.net26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 а от външния, който ще е ваш, но не е ваш. Не прилагате явна и осезаема сила, а мнима и неосъзаема метасила, която действа някъде зад вас и покрай вас. Вие нямате нищо общо, не правите нищо пряко, а само косвено подпомагате и наблюдавате как. Се прави само. Не принуждавате, а позволявате само да се прави. Оловете и запомнете усещането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 е необходимо от начало да дадете нещо подобно. Дори не е важно какво именно. Просто сменете «дай с обратното» вземи. И тогава, като смагия в отражението, ще получите. Това, което сте искали. Каквото изпръщате, това и получавате. Създаване на образа. Както винаги, прилежно повтаряме наученото.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 Едно, да ви стане ясно, искам нещо да. Получа от хората. Две, влезте в присъствие, безсмислено е да искам, трябва да давам. Три, запитайте се, какво подобно нещо мога да дам. Четири, ако намерите подобно нещо, дайте сега и давайте и занапред. напред. Пет, ако не намерите подобно нещо, дайте каквото и да не е невинаги възможно или уместно да дадете точно това, което вие искате да получите или поне.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 Владете техниката на създаване на образа, няма да имате равни сред останалите охлюви. Жалките опити сами да помръднете текущия кадър, те да повлияете непосредствено върху. Хода на събитията няма да доведат до нищо или ще. Предизвикат обратен ефект. Да се мъчите да. Влияете на хората също е безсмислено. Те са персонажи, води ги сценарият, също като вас. Съдете.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 Водят ви външният сценарий и вътрешният подбудител. Вторият в много по-малка степен. Подбудителят основно определя вектора на движението ви, но ви движи сценарият. Но най-лъкомите охлюви в съответствие с подтиците си или с сценария могат да се опитват да променят. Посоката на вектора ви в свой интерес. Точно това е манипулирането, управляване на чуждия вектор. Това може да става, например.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 Защото принципът на работата му ви е бил неизвестен. www.espellet.net31 Илюзията на обикновеното огледало и до днес си остава загадка, ако се вгледаш в него не по. Навик А илюзията на огледалото на реалността е много по сложна Пространството не е разделено. Наполовина и между действителното и мнимото не се наблюдава. Видима граница вие. Едновременно се намирате и отвън, и вътре в огледалото. При това огледалото работи със забавяне, и то не едно към едно. Всяко ваше послание не. Сработва веднага и причиноследствените връзки не се проследяват винаги. Представете си колко. Хитра е такава иллюзия. Цялата хитрост и коварство се крият там, че се преструва, сякаш.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 Второто необходимо условие е системната игра. Огледалото на реалността не реагира. Мигновено, а със забавене. Ето защо трябва да действате целенасочено, методично, редовно. Штом. Сте се захванали с играта с реалността, трябва да имате търпение. Отначало ще ви се наложи да. Действате на сляпо, като не се надявате на мигновени резултати.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 Иллюзията ще ви се. Подчинява, тя ще стане ваша. Образът е начинът ви намислени действия, той винаги е първичен. Отражението е и вие самите, и цялото ви обкръжение – вашият живот. Създаването на образа е вашето послание, каквото давате, това и получавате. Създаването на отражението е вашата преструвка и имитация. Каквото имитирате, това получавате. На какъвто се преструвате, такъв и ставате. Необходимите условия са игра, но системна и напълно сериозна. www.espellet.net33 Образът и отражението преливат един в друг. Те се преливат и в смисъл, че начинът ви на мислене и действие влияе на целия ви живот, а животът на своя ред влияе на поведението и мисленето ви. Ако този процес бъде пуснат на самотък, и вие самите, и вашият живот ще деградират, както обикновено и става. Защото, гледайки този. Живот, мислите ви стават все помрачни, а колкото помрачни са те, и животът ви става по-лош и тъна по обратната връзка. От тук и съдбовната дилема, искате ли да бъдете красиви и щастливи или искате да бъдете? Изядени от хипопотам? Ако не искате хипопотама, тогава побързайте, не страдайте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 или всичко на куп, каквото пожелаете. Самите вие определяйте. Хайде. И не забравяйте да ми се възхищавате. Вие сте моите любимци, пленителни и великолепни. А аз съм вашата тъфти, изумителна и възхитителна. Вие сте великолепни. На един от предишните уроци аз такава великолепна и блестяща, казах на вас, такива. Безполезни и невзрачни, че се преструва Сякаш не е огледало. По същия начин се. Преструва, че не е филм. И то твърда успешно. ww.spnet.Net 34 Опитайте се да кажете на съседите си, спящите охлюви, че живеят във филм. Или и в съня си. Опитайте да кажете на манекените на съня, че вие спите, а те ви се присъмват. Нито едните, нито.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 Деспотична жрица? Или не, не така? Прилежен и нежен хипопотъм или зловредна и във всякакъв? Смисъл злосна жрица? Но вие знаете, че аз не съм зла, а толкова добра, че бих ви А Аз съм. Немилосърдно добра към вас. Вие сте нещастните и злощастните. А защо? Защото в живота ви се върти филм, който не е ваш.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 А като се движите така и същевременно, движите своя филм, можете да превърнете целия си живот във великолепие. Направо ви завиждам. И защо ви разказвам това? www.esperet.net35 И така, комплексният алгоритъм на движението разходка. Едно. Създайте новата си реалност и новия си облик в новата реалност. Две. преструвайте се,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 Като гледате другите, и не изпадайте в униние, гледайки себе си, а станете. Светулки и движете себе си. Не смятайте реалността, в която ви се налага да живеете, като нещо. Независещо от вас, а сами си я създавайте. Бъдещата реалност движете с плитката, а в текущата. Реалност движете чрез себе си, образа и отражението си. Вие не харесвате себе си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 или, че някога сте били. Стройни, а после сте надебелели. Манекенът може да се промени в много къс времеви промеждутък. Направо в този момент. Вие сте способни бързо да се промените, като постигнете впечатляващо. Преобразяване на външността си. Включително. Могат да се променят вашите качества и навици. Например, увереност с себе си, чар.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 Хармония. А всяко неприемане поражда дисхармония, която всички забелязват. Така че вгледайте се внимателно в... Недостатъците си, преди да ги отстранявате. Може би, ако ги... Приемете, те ще се превърнат във ваши уникални предимства и качества. Внимателно се вгледайте. Без да се съобразявате със стандартите. Опитайте се поне за няколко дни да се отпуснете и да се...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 Вас или ще бъдат въплътени в действителността, или ще бъдат разрушени. Не се тревожете, славни. Мой, второто е малко вероятно, ако не прекалявате и не си търсите белята. Защото дори децата. Разбират, че играта си игра, и не прекрачват границите на реалното. Границите на реалното във вашата игра сте самите вие, и точно вие лесно ще ги определите.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 Ще му дойде времето да постигнете всичко това. За целта съществува третото движение. www.spl.net40 3. движете себе си. Трябва да бъдете реалисти и да разбирате, че не е достатъчно само. Креватната метафизика. Живеем в дуален свят, за това трябва да действате равностойно и в материалния план.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 И така ще бъде винаги. Аз съм само на 20, защото. Така съм решил наклонена черта, а чувствам се великолепно. Жизненият ми тонус е висок и енергетиката ми е мощна. www.asperet.net41 Аз съм чаровна личност. От мен се излъчва е метафизично сияние, хората го чувстват и изпитват. Към мен симпатия.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 Гениалност се проявяват лесно още с използването на първите две движения. С физическите параметри нещата са малко посложни, тук. Трябва да наблегнете на трето то движение. Макар че, трябва да отбележим, физическата привлекателност до голяма степен зависи от вътрешните качества, които вие смятате за недостатъци и ви притесняват. Комплексите за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 Преди да обясня как да коригирате проекта, по който сте се развивали след стадия на ембрион. Ще направя едно отстъпление. Спомняте ли си, приканих ви да си измислите свои мисълформи, по. Ваш вкус и маниер. Но всъщност, вашият ум не е способен да изобрети нищо, тъй е буквално да. Конструира самостоятелно. Той умее единствено да чете информацията, като управлява вниманието.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 ето защо изпълнявайте и трите движения, наблюдавайте напредъка си и го фиксирайте смисъл маркерите. Дие става така, че всеки ден съм все поблизо до целта. Диез наистина правя всичко професионално, Професионализмът ми расте. Диез физическата ми форма действително се подобрява. Диез аз наистина ставам чаровна и притегателна личност. www.spet.net43 Лакомите ловци Темата на предишния урок беше твърде сложна, Затова не искате ли да затвърдим преминатото? Как така не искате? А се покажете от къщичките си. На рукцата. Или ще бъдете наказани. Умът нищо не изобретява, само чете информацията от архива на вечността. Трите основни функции на мозъка са възприятие, интерпретация, настройка.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 Отново и отново. Алгоритъм на синхронизирането. Едно, изпълнявайте и трите движения, по-отделно или трите заедно, както искате. 2. внимателно наблюдавайте, жадно ловете потвържденията на вашите успехи. 3. щом ги видите, активирайте плитката и затвърдете напредъка с мисъл маркер. Ще имате напредък както по отношение на замисленото, така и за начините на реализирането. Мо.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 Ако се ръководите от принципа за ползата, живота ви ще има все по-малко събития, които ви Вредят Ще има лада Но ще е още по-добре, ако създавате целенасочено, т.е. ако пребивавате в съответното състояние. Ненапразно ви съветвах да копирате самоосъщането и състоянието на вашите комири, защото Състоянието не е само ключ към проекта, но и това, което привлича.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 които имат такова излъчване. А недоволството, гневът, недоброжелателството и тъна отблъскват хората и помрачават реалността. Какъв е изводът? Старайте се да пребивавате в състояние на лада. Търсете удоволствие в дреболите и ще го. Намерите. Устройвайте си празник по всякакъв повод и ще го имате. Създавайте благодатна, лека.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 Ако не я чувствате буквално като плитка или изобщо само смътно усещате. Усещанията на всички. Са индивидуални, това е нормално. Например, приятелката ми Матилда чувства не плитка, а някакво. Напрежение на гърба, присъствие на нещо нетелесно, а фантомно. www.spl.net46 Това присъствие може да се проявява различно.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 Опитайте следното средство. Представете. Си, че от тила ви вертикално надолу се спуска стрелка до средата на гърбави. Просто стрелка, като. Вектор. Сега вдишайте, а на издишване си представете, че стрелката се отделя по потъгъл от гърбави. Почувствахте ли фантомното усещане? Ако да, можете да използвате това средство, за да. Активирате плитката.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 Предната стрелка се движи по край цялото тяло малко по-напред от централната ос, а нисходящият. Поток, задействан от задната стрелка, също се движи по край цялото тяло зад оста. Или и двата. Просто се движат едновременно, единят нагоре, другият надолу, както ви е по-удобно да ги. Усещате. Направете упражнението няколко пъти. После опитайте на издишване да пуснете и двата. Потока едновременно без стрелките. След това активирайте плитката, както го правехте с помощта. На стрелката, излизащо от тилави, вдишайте и издишайте няколко пъти, а после на издишване. Рязко спуснете вертикално надолу, едновременно пускайки и двата потока. След известна. Тренировка трябва да се получи. Пак повтарям, както с плитката, така и с потоците не бива да се напрягате. Вие задействате. Потоците, а те сами се движат. Просто ги пуснете и спокойно им позволете да се движат сами. А сега алгоритъмът на плитката с потоците. Едно, вдишайте, а на издишване си представете как стрелката, излизаща от тилави, ви, се обръща пот. ъгъл от гърба ви. Плитката е активирана. Две, продължавайки да усещате, създайте реалността си. Дишайте нормално. 3. Продължавайки да усещате плитката, стрелката, вдишайте, а на издишване рязко спуснете. Надолу, като по този начин пускате и двата потока. 4. Усещайки движението на възходящия и нисходящия поток, произнесете на глас или. Наум. Мисъл формата Моето намерение се реализира. 5. Прекратете всички свои усещания.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 Се съсредоточите, отколкото във ваната. Затова пък контрастният душ рязко повишава енергетиката. ВИ Ето защо, когато спрете водата, застанете спокойно, съсредоточите се и изпълнете алгоритъма. На плитката с потоците. Този начин също е ефикасен. Това е всичко. Много е просто. Плитката не е дранкулка която можете или не можете да си. Купите, тя е ваша и винаги е с вас. И разбира се, никаква супердранкулка не може да ви даде това. Което ще ви даде плитката. Но е включвайте само съзнателно и целенасочено, не си играйте с нея. Без нужда. Силата на миналите превъплъщения. И ето, че, славни мои, няма да правим повече повторения на наученото.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 Преувеличих, като ви нарекох охлюви и изроди. Но не е напразно. Въпросът е дали. Вие достатъчно това, което ви е известно и което ви е дадено. Ако ви е достатъчно, няма проблеми. Всеки има правото просто да живее, без да си задава въпроси. Заохлюва не е срамно да живее като. Обикновен невменяем охлюв, тъй като той по природа си е такъв.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 Животи. Имало е на успехи и поражения, победи и постижения. За много неща сте платили и много. Неща сте постигнали. Нима всичко това е на празно? Не можете да си върнете опита от забравените животи, както не можете да вземете със себе си. Това, което сте преживели в забравен сън. Но, повтарям, вие имате право на личната сила.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 Мозъкът пази на информацията. Адреса към нея. При преминаването от една филмова лента на друга, адресите могат да се откачат. От предишната и да се прилекят към новата, но могат и да не се откачат. И тогава възниква ефект. Подобен на дежавю. www.spnet.net49 Това е, когато ви се струва,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 на която тази фраза е в друга версия. Реалността е допуснала недопустима грешка, миналото се е променило. Пък и адресите на паметта на хората не са били коригирани. Всички ясно помнят онова, което е Билона. Предишната лента, тъй като техните адреси все още са свързани с нея. Тук трябва да направим една оговорка, че досега ставаше дума за индивидуални филмови. Ленти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 Но за сега се получава така, че общо човешката действителност прескача на друга, благополучна. Лента Случва се и настоящето да попадне в миналото. Например, документирам факт. На 14 юли 1911 Година пътнически влак тръгва от Рим за Ломбардия, а когато навлиза в тунел под планината. Беследно изчезва. В същото време, по-скоро в минало време, мексиканските вестници от 1840 година пишат за необичайно происшествие. В Мексико се появяват 104 италианци, всички. Документи и атрибути от своя век, които твърдят, че са пристигнали тук във влако от Рим. Естествено, не им вярват и най-доброто решение е да ги напъхат в психиатрична болница.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 Частотата на кадрите на текущата филмова лента, вие получавате способността да сътворявате. Невъзможното Буквално всички манипулации с вниманието и плитката ви схвърлят от частотата и фазата на реалността. И в този смисъл получавате възможност да се разхождате свободно в Филма Както може да се предположи, архивът на вечността също не се появил тутък си, той е еволюирал. Всичко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 Поне сте се приближили до това и се намирате в междинно състояние, на гоштерчета. Палави, любопитни гоштерчета. Ще се греете в лъчите на моята слава, ще стискате очи, ще въртите опашки, ще отваряте усти и ще издавате животински звуци като съскане, тъфти, тъфтии. Жрица, жрица А. А после ще се. Съберете в група и ще си шепнете, хвърляйки ми коси погледи, как да използваме за своите.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 в същото време нещата не ви се получават така, както вие искате. Тук има противоречие и парадокс. Ако сте действали по своя воля, защо тогава нещата не се развиват, както ги искате? Мислите, че не се получава, защото не се получава, и то А всъщност не се получава, защото. Все пак не действате по своя воля, а ви води сценарии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 А тази книга не давайте на никого, тя е своего рода, ваш личен талисман. Подръща я в ръце, усетете я, почувствайте я. Това е ваша. Вещ. А аз съм вашата тъфти. До скоро, охлюви. Ще се срещнем в следващите книги. Алгоритмите. Защо трябва задължително да изпълнявате алгоритмите? Защото те ви отвлекят от сценария.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 Защото после ще бъде късно. Само ще откриете, че отначало сте заспали, а не сте се събудили и сте си спомнили, че сте спали. Алгоритъм на осветяване на кадъра. Едно, съсредоточете вниманието си на един от активаторите. 2. Събудете се, виждам себе си и реалността. Три, активирайте плитката и без да отклоните от нея усещането си, създайте реалността си. 4. Престанете да усещате плитката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 а на издишване си представете как стрелката от тила ви стърчи по тъгъл към. Гърба ви. Плитката е активирана. 2. Без да отклонявате усещането си от плитката, създайте реалността си. Дишайте нормално. 3. Без да отклонявате усещането си от. Плитката, стрелката, вдишайте, а не издишване рязко. Спуснете стрелката вертикално надолу като при това задействате и двата потока. Четири, чувствайки движението на възходящия и нисходящия поток, произнесете на ум или на глас. Мисъл формата, намерението ми се реализира. Пет, освободете се от всички усещания. Какво се случва? Вие не само създадохте реалността си с помощта на плитката, но и спратихте. Намерението си като послание в пространството.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 Ако се ръководите от принципа на ползата, живота ви ще има все по-малко събития, носещи вреда. 53 Алгоритъм на следването. 1. Насочете вниманието си към активатора на контрола. 2. Събудете се, виждам себе си и реалността. 3. Задайте си въпроса и почувствайте: Какво казва първата повеля?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 Безсмислено е да искате, трябва да давате. Три, задайте си въпроса, какво подобно нещо мога да дам? Четири, ако намерите такова нещо, дайте сега и давайте за напред. Пет, ако не намерите подобно, дайте каквото и да е ръководате се от следната таблица, за да си създадете нужния образ. Искате, създавате образ, получавате в отражението, приятно общуване. Слушате внимателно. С вас искат да общуват.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 Обичате. Обичат ви. Нека всичките ви мисли и действия да бъдат със знака плюс. Всичките ви дай са със знак. Минус и не работят, поточно работят наопаки. По същия начин всичките ви негативни мисли и действия се връщат при вас като бумеранг: ww.spet.Net 54 Не искате това да се сблъскате с агресия.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 но не понасят други да гощават с иллюзии. Тя ще намери начин да превърне създадената от вас иллюзия в действителност. Едно, осъзнайте, искам да получа нещо или да стана някой си. Две, влезте в присъствие, безсмислено е да искате, трябва да създавате. Три, престорете се и се дръжте така, сякаш желаното вече е постигнато. Каквото имитирате, това и получавате,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 че влизате в нов. Манекен В действителното състояние вашите мисълформи се превръщат в мисълмаркери. Диез излиза, че всеки изминал ден аз съм поблизо до целта. Диез действително аз правя всичко гениално, Професионализмът ми расте. Диез наистина физическата ми форма се подобрява. Диез аз действително ставам чаровна и притегателна личност. Мисълмаркерите са потвърждение, че успехите ви са реални. Едно – Изпълнявайте и трите движения, по-отделно или заедно, както искате. 2. Внимателно наблюдавайте, жадно лавайте потвържденията на вашите успехи. 3. Щом ги забележите, активирайте плитката и утвърдете напредъка си с мисъл Маркер. Мисъл формите задействат реалността, а Мисъл Маркерите коригират проекта. Алгоритъм на комплексното движение разходка. Едно, създайте новата си реалност и новите себе си в новата реалност. 2. преструвайте се, че уж вече имате такава реалност и сте такъв, какъвто желаете. 3. разбира се, действайте, усъвършенствайте себе си, разпалвайте себе си скратена. Създателя Това е всичко, за което говорехме преди, на което сте способни във филма, да движите бъдещия. Кадър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 Тя също ви се присънва. Реалността е сън, а сънят – реалност. www.spet.net56 Събуждане За да се събудите на сън или наяве, е необходимо да измъкнете вниманието си от външния или вътрешния екран и да го преместите в центъра на съзнанието. Въжа алгоритъм на Събуждането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 Виждате реалността и можете съзнателно да управлявате. Волята си, което до сега не сте правили. Това е първото ви изкачване на ново ниво на владеенена. Себе си и реалността. Сценарии. Води ви външен сценарий на някакъв филм, в който ви е в дадения момент се. Намирате като персонаж. Персонажи на сънищата. По какво се отличават от живите хора?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 Действителността съществува само защото вече. Се случила. Не можете да промените онова, което вече се случило. Но вие се занимавате точно с това, тъй като всичко, което ви заобикаля, вече се случило. www.spread.net57 Да движите кадъра. Както знаете, миналото не може да се промени. За настоящето също.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 Кадър и той се въплъщава в действителността. Илюзия за спектакъл. Само ви се струва, че действате по свое осмотрение. Това е илюзия. Макар и правдоподобна. Илюзорно може да бъде не само онова, което виждате, а и каквото правите. Вие не умеете да разпознавате подобни илюзии, тъй като пребивавате в нея постоянно.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 www.splet.net58 Управляване на идващия кадър Алгоритъмът е, щом се появят очакване, намерение или проблем. Веднага превключете на активен режим и осветяване на кадъра. Нужно е да определяте не само. Събития, чието изход е неизвестен, но и такива, които със сигурност ще се сбъднат. Защо са нужни тези безкрайни повторения?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 Силата на. Волята и физическата сила действа от тази страна на огледалото на реалността, материалната, а метасилата действа от обратната нематериалната. Отражението в огледалото на реалността се намира от тази страна, материалната, а образът от обратната нематериалната. Действителността е отражение на образа, който се намира някъде там, от обратната страна. И пак там.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 каквото му скимне. Сценарият не е нечия чия субективна воля, а обективна реалност, от която не можеш да се измъкнеш. www.spvet.net59 Обективната реалност е такава, че вие сте обречени да съществувате в нея като персонажите. Във филмова лента Не можете да избегнете спектакъла, но можете да го имитирате. Вие сте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 Старайки се да повлияете на хода на събитията, вие се държите смъртва мъртва хватка. Фрелно на текущия кадър, а това е безсмислено. Колкото по-силно се държите, толкова по-здраво ви държат за трътката, т.е. за плитката. Не ви е дадено да знаете какъв трябва да бъде сценарият, за да ви доведе до. Целта. Но не ви и трябва. Вие работите в режим на кинооператор.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 И сами ще почувствате, ако съзнато и целенасочено и кратко позволите да ви води. Ако вмислите мислите ви е само целта, сценарият сам ще ви поведе към нея. Следване В ума ви трябва да бъде на ходът на събитията или поведението, постъпките, на. Хората, а крайният резултат, целевият кадър. Не бива и не е възможно да се противопоставите на. Сценария, дори в състояние на присъствие.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 За да използвате силата и мъдростта на сценария. Въжа. Алгоритъм на следването. Външната сила. Вие се разхождате на живо във филма, когато присъствате вниманието си, а движите с намерението си. Движите кадъра, но не стесно градото си намерение, а с външното. То. Затова е наречено така, защото не е ваше, не ви принадлежи и не ви се подчинява. Външното.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 Каквото изпръщате, това и получавате. Особено, когато изразявате. Неприемане от цялото си сърце. Като правило, реалността реагира огледално. Каквото изпръщате. Към нея, това и получавате. Създаване на образ. Първото, което е необходимо, за да снимате свой филм, е да се събудите и да влезете в състояние на присъствие.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 Интересувайте се. От скъпи вещи, коли, яхти, курорти. Пуснете богатството в живота си. Или желаете да станете. www.spelet.net62 Звезда в някаква област. Дръжте се така, сякаш вече сте звезда, живейте живота и кратко, макар и за сега. Във въображението си.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 да играете систематично. Въжа алгоритъм на отражението. Защо не харесвате себе си? Защото от всички карани, от всички корици ви демонстрират. Идеали за красота, успех, щастие. Вие се хващате на тези иллюзии и послушно се мерите с чуждото. Като всеки път се убеждавате, че не се вписвате стандартите.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 www.spelit.net63 Манекенът може да се променя веднага, в къс промеждутък от време. Вие сте способни да се. Промените бързо, дори до впечатляващи проображения във външността. Включително могат да се. Променят качествени навици като увереност в себе си, обаяние, умение да общувате, смелост. Интелект, професионализъм.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 Приключения на тъфти и приятелите и кратко в феметерелността. Там ще можете да се запознаете по-отблизо с тъфти и да разберете как самата жрица прилага. Принципите си на практика. Червената принцеса. Жрицата и тват беше завързана за стълб на площада до Мегалита. Около стълба пристъпваха. Върволица от. Гламроки и монотонно мърмореха мантра. Манамия Хира Гуеген. Емана, хакен арезистю. Манамия, даст и чуеген. Емана, даст хамача мистио. От време на време спираха, обръщаха се към центъра на кръга и рязко изкръщеваха, червена принцеса. Да изядам. Да изядам. Сетна продължаваха да трупат в кръг и да мърморят. Есаве бимберо кенхаре. Блюсин за Дейви Нейп. Вайвай. Дит Аева лет и го. Нищо не се беше променило във външния облик на оживелите манекени. Същите широки сиви. Роби чулки, същите сиви, вусъчни лица. Въпреки емоционалните викове, физиономиите им продължаваха да бъдат безстрастни. Жлицата се държеше гордо и невъзмутимо като индиански. Вощ на стълба за мъчения. Не обръщаше внимание на диваците и мълчешкум гледаше някъде в далечината, над главите на тълпата. Невъзмутимостта на жертвата малко по малко изнервяше гламроките. Те престанаха да тъпчат. Наоколо и да мърморят, обърнаха се към нея, изплезиха се и звой започнаха да въртят глави. По. Всяка вероятност това действие имаше за цел да изплаши пленичката, обаче така и не постигна. Нужното впечатление, напротив, по лицето на Итват плъзна иронично усмивка. Червена принцеса. Продължаваха те, неясно дали да изплашат жертвата или да навиват. Самите себе си. Да изядам. Да изядам. Сега диваците измислиха нов ритуал. Един по един всеки стичваше до пленичката, сваляше. Качулката си, триеше лисата си глава по корема и кратко, сетне се обръщаше към останалите и изкръщаваше. Червена принцеса. И тутък си набързо нахлузваше качулката и отскачаше в общия строй. На! Своя ред останалите дружно подхващаха. Да изядам. Да изядам. Изглежда за поголямо разнообразие на думи и действия, не им стигаше фантазия. Но не се и искаше нещо повече. Съдейки по тържествуващите викове, това отношение би трябвало да. Представлява нечувана дързост и светотатство към принцесата. www.spl.net65 След като в издавателския обред се изредиха всички, най-смелият се реши Изключителна. Постъпка Гламрокът застана зад гърба на жертвата. Изкриви лице е в страховите гримаса и сплези. близна брилянтовата яка на роклята на Итват. Тълпата реагира с удивен и одобрителен вой. Коражвията обаче не се ограничи с това. Изтъпани са отпред и зададе ключовия въпрос: А как ще изядам? Как? От тълпата се надпреварваха да отговарят, обикновено в два варианта. Да опечам. Викаха едни. Не. Да я сварим. Крещяха други. Диваците вече можеха да произнасят буквата Р, така че. Спорът течеше без фонетични проблеми, като търк, в който печели онзи, който вика най-силно. Победиха първите. Ще я опечем. Дружно се съгласиха всички. Не се суетиха дълго и няколко глъмроки домъкнаха от някъде огромен тиган с диаметър колкото. Човешки ръст. Някои от останалите започнаха да разпалват огън, други танцуваха около жертвата с изплезени езици и изхвъркнали очи. Цялата въхханалия се придружаваше от два стандартни вопъла — Червена принцеса и Да изядам. Да изядам. Матилда. Най-накрая се обади Итват. Матилда АА. Извика тя силно, но спокойно, все.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 Грозни изроди. Освободете я веднага. Гламроките за миг се стъписаха, прекъсвайки занятията си, и развълнувано занареждаха. Манатида. Манатида. Нашта мана. Какво трябва да правите? Попита Матилда, като съобрази, че някак си трябва да поеме. Контрола над диваците. Да четем глупости. А какво не бива да правите?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 Ние и двете сме мани. Гламроките се посмутиха. Посъвещаваха се и смълчагата, който се беше осмелил да близне. Яката на жрицата излезе отпред. Нека да докаже, че е мана. Матилда разтревожено погледна и тват. Не се тревожи, тили, нека му отвържат. Чувате ли, тиквеници, отвържете я. Заповяда Матилда. Сега ще се убедите, че тя също е мана. А шепнеш ком попита: Фати, какво смяташ да правиш? Ще разчупя сценария, отвърна и тват. Как? www.sp.net66 Не може да довърши, защото двама глъмроки се заеха да отвързват въжетата, а останалите ги. Заобиколиха в плътен кръг. В центъра стоеше смълчагата. Штом жрицата беше освободена, той по. Навик запя, червена прин, но не успя да допее. И тват стремително подскочи към него, подхвана го. Под коленете и рязко дръпна към себе си. Гламрукът падна по гръб. Без да му даде да се опомни. Жрицата се стовари върху него, стисна главата му между дланите си и долепи устни в неговите в дълга целувка. Сетне стана и започна да се върти и да се киска. Смълчагата така си и остана да лежи шашнат, а всички останали, включително Матилда. Замръзнаха с отворени усти. И тфат внезапно спря, изпъна ръка напред и се завъртя, сучайки с длан. Всички наоколо. През това време повтори три пъти един и същ въпрос. Знаете ли, че аз смя, а вие ми се присъмвате? Знаете ли, че аз спя. А вие ми се пемвате? Знаете ли, че аз спя, а вие ми се пемвате? Ошашавените глъмруки май не разбраха въпроса, но ги вълнуваше съвсем друго нещо. Един. През друго удивено възкликваха, тя му направи Саже. Тя му направи Саже. Тя. Мана ли е? Тя също ли е мана? Коя си ти? Попита с като се вдигна от земята, все още не оправил се от шока. Това е великата и всемогъща жрица Итфат. Тържест Вено обяви Матилда, като вдигна. Почтително ръце към нея. Манафата. Манафата. Загрижено замърмориха гламорките. Великата мана. Да, потвърди Итфат. А сега, за да схванете добре това, всички ще ви изям. Гламроките възприеха буквално думите и кратко, затова се разтревожиха не на шега. Не, не. Завиха те. Да. Да. Дразнеше ги и тват. Не бива. Не бива Або. Може, може. Включи се в представлението и Матилда. Аз също ще виям. Ние и двете сме.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 Страховито закреща жрицата. Да, жалки и негодни. Сърдито завика дивата. За какво ли стават? За месо. Да, ги изядам. Ще ги изядам. Маните заплашително настъпваха към гламроките, а те завиха и страхливо отстъпваха назад. Манафата отвори ми се зверски апетит. Направо зверски. Манатида. А аз съм гладна като животно. Направо като животно. Мои са мозъците им. Те са толкова мазни и вкусни. А очите им са мои. Те така хрупкат. Така се пукат. Негодни глъмруки. Ще ги изядам. Ще ги изядам. Кръвожадните мани толкова се вживяха в ролите си, че дори домашната пижама на дивата и изящната рокля на жрицата не позволяваха да възникнат съмнения в намеренията им. А как ще ги изядам? Как? Попита Матилда. Да ги опечем. Отговори Итфат. Не, хайде да ги изядам живи. Не, да ги опечем. Не, живи. Живи да ги изядам. Те се обърнаха една към друга и си спретнаха истински скандал на нашега, като едва не се. Сбиха. най сет не стигнаха до единно мнение, да ги опечам. Маните изтичаха до тигана. Подхванаха го от двете страни и решително го поставиха на огъня. Изтръскаха ръце, навиха ръкави. И впериха хищнически погледи в гламроките. А те завиха и се разбягаха.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 Маните довлачиха смълчагата до огъня, хванаха го за ръцете и краката и го залюляха с намерението да го хвърлят върху тигана, като подвикваха Ще го изядам! Ще го изядам! Ще го опечам! Ще го опечам!. Цялата процедура беше съпроводена от пълния с трагедия и ужас свой на диваците. Въпреки че смълчагата беше твърде тежък, приятелките от някъде намериха сили да го люлят. Най-сетне, след. Като донасита си изгавриха, те го хвърлиха от страни на земята. Гламроките, включително. Захвърленият, замряха очаквателно. Като си поуспокоиха успокоиха дишането, дивата и жрицата погледнаха. Към тях, после се загледаха една друга, а сетне се запрививаха от смях и се завъртяха в кръг. Но внезапно прекратиха веселието си и намръщено се взряха в гламроките. Негодниците трябва да бъдат наказани, задето искаха да изядат великата манафата. Каза. Матилда. А искаха да изядат и великата манатида. Допълни и е тват. За това им се полага страшно. Наказание. И ние, великите мани, сега ще се съвещаваме какво трябва да бъде страшното наказание. Да. А вие,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 Свикнали, в реалността се случва само онова, което напълно може да се случи. А какво е да не се съгласиш? То е, когато разбираш, че сън. Тогава се събуждаш съни си и можеш да промениш. Сценария Ако не сън... Нали сега не спим? www.spet.net68 Няма значение...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 С мен всичко ще е наред. Тогава аз използвах твоето емоторче. А сега ти май използва нещо друго. Да, разчупих сценария. Обясни ми. Ако филмът вече се развива по сценария, емоторчето може и да не помогне. С мен стана. Точно така, изплаших се, съгласих се, а се упомних, когато вече беше късно, когато вече бях.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 Разчупване. Тогава постъпих интуитивно, каза Матилда. Дори не знам защо постъпих така. А сега? Разбирам принципа, фати, а какво? Испита, когато целуна на Не ти ли беше противно? Представих си, че това е манекен, отвърна и тват. Пък и той си е манекен. Ама не съвсем. Слушай.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 Дивата. Също се оправи кревата, съблече си пижамата и се облече екстравагантен туалет, тъмнозелен. Комбинезон и розови обувки на платформа. И тват помагаше на Матилда с нейната също толкова. Екстравагантна розова панделка и си кискаше. Тиличке, ла, -ла. Тиличка, тиличка, ла-ла. престани да ме дразниш. Събуждаш в мен тъжни спомени.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 Аз имах намерение само да нацърна навън, за минутка. Нали всичко? Свърши добре. А можеше да завърши и зле. Можеше да завърши зле. Обещай, че никога няма да ме. Изоставиш, иначе ще умра. Обещавам. Аз също съм за никъде без теб. Те седнаха до масата, за да обмислят понатътъжния си план за действие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 Символ за авторско право Весела Петрова. Превод 2018. www.speled.net70